Kapitola 6. Zničení ex -genionu. Plukovník James W. Marshall, velitel první pohotovostní brigády, věděl, do čeho jde. Telegraf totiž v té době ještě fungoval. 150 mužů v plné zbroji naskákalo za pronikavých zvuků poplašného zvonu do obrněného vlaku a zaujalo bojová místa. Mohutná lokomotiva Noach Weilbar Giant firmy Moak and Hudson Company. Šesti nápravový stroj s dvěma podelnými kotly a biologicky řízenými písty ohlušivě zapískala a písty stáhly se rozkmitaly. Dvanáct kol zabralo, kov zaskřípal okov, nárazníky do sebe udeřily a celá souprava, nejsilnější ozbrojená formace na této planetě vyrazila vstříc boji. Pluchovník ze stanoviště na střeše dělového vozu pozdravil vzduchohlasníkem všechny osádky a stručně jim popřál mnoho úspěchů. Na závěr řekl, zatím tento vlak plný opravdových chlapů směřoval jenom tam, kde se příroda postavila proti lidem záplavy, požáry, zemětřesení. Dnes to ale bude jiné, i když jde také o přírodu. To, co pustoší naší zem, to jsou nelidské stvůry, s lidskými vlastnostmi. Vlak ujížděl po náhorní planině a směřoval k bavlnářské metropoli Star Orleans, která ležela v místě, kde se stýkaly dva velkolepé kaniony Missouri a Missouri. Na černém kotli mašiny bylo zlatým písmem vepsáno heslo legie Sum Decus. Z komína dunivě vyrážela oblaka kouře a v monotónním rytmu práskali podkoly spoje kolejnic. Spod vybrujících pražců se valil červenavý prach a usedal na travnatý porost. Bryzoni, pasoucí se všude kolem, jenom pozvedli mohutné hlavy. Ti blíž kolejím znechuceně odkráčeli dále a všichni lohostejně sledovali to hřmotící a dýmající monstrum, které je rušilo při tak důležité činnosti, jako je spásání čerstvých výhonků prérýních lilí. Jakmile plukovník Marshall zahlédl žebrový prvního z mostů, které museli překonat, Kenneberl Bridge vydal stručné rozkazy. Mašinfíra přes most plnou parou, ženyní oddíl, vagony těsně před vězdem na most spojit pouze hilario Při sebe menším narušení mostu všechny spoje přervat. Zbytek posádky, který se dostane přes most, musí dorazit na místo. První most přejel obrněný vlak bez problémů. Druhý most se zřítil několik sekund poté, co ho opustil. Před třetím mostem na něj čekali tři karbosauři. Prostřední z nich stál na kolejích, ostatní dva pár desítek jardů po každé straně a dívali se na tu legrační železnou věc. Třetí most v tu dobu už byl stržen do propasti. Za ním stoupali k nebesům sloupce dýmu z naříkajícího Star Orleans. Blůl z požáru, Bíbob praskajících trámů a soul hroutících se domů jsem naštěstí nebyl slyšet. Prostředního hajzla si vezmu na starost já, plukovníku, ozval se Bašinfíra, poručí Donatello. Cíle vědomí, odvážní a temperamentní muž středních let s černým plnovousem a vlasy vzadu svázanými do copánku. Odpojují se, vybrzděte, hodně štěstí. Vám taky, vyskočte včas, poručil ještě maršal. V se ozval. Zbytek je na nás, víte, co nás čeká. Myslete na rodiny, ženy a milenky. Oni vám věří, jdem na to. Karbosaurus obsadivší koleje, se jenom chviličku divil, proč ta směšná věc nespomalila, nebo v rámci půdu sebezáchovy někam neuhnula. Netušil, že uhnout nemohla. Nebyla zde žádná druhá kolej a i kdyby mohla, tak by to neudělala. V ocelovém oři bylo pět chlapů jako hory. Topiči, strojníci i mašinfíra Donatello nehodlali někam uhýbat. Jejich rodné město se zmítá v plamenech a jejich rodiny někde v ulicích bojují o život. – Držte se! – zařval strojvůdce a srazil jasně červenou páku overdrive na doraz. Celý stroj se otřásl jako bík před útokem a vyrazil vpřed. V kabině i na volné plošině tendru bylo cítit neuvěřitelné kmitání pístů a převodů. Lokomotiva řinčela výpětím. Napnuté olejem špinavé a lesklé svaly vhazovaly do kotlu další a další lopaty uhlí. Upřené slzící oči hleděli na ukazatele tlaku rychlosti a času, protože času zbývalo už praválo. Bože, ať nám ten šmajt neuhne. Serum. Šest, pět, čtyři, chcípni ty svině, ozvalo se Stendru. To zažval robustní Černoch, aby kyvila než? Tři, dva, jedna, nula, prask Karbosaurus sice měří kolem 20-30 jardů, ale útok statunového stroje, řítícího se rychlostí přes 60 mil v hodině, je pro něj stejně ničivý jako lavina magmatu z bouřící sopky. Lokomotiva s hrdým heslem legie na štítu kotle smetla ještě do propasti a ještě v letu ho poraněného srážkou dorazila výbuchem parního kotle, který netvora rozmetal na kusy. Zbylé vozy se skřípěním brzdily a odkol jim odletovali v její rejzker. Zastavili pár jardů od propasti. Jako v blbím filmu zhodnotil ten fakt sržant Lukavský, ostřílný voják s černou páskou přes levé oko a se stejně krátkým šedivým strniskem na hlavě i na bradě.